Today's the third Sunday of Advent, right? Advent. Third Sunday. Yeah, the third Sunday. We we never seem to uh, we always think oh, we should get one of those wreaths with the four candles, but we never do. And uh, Fortunately we just you know, The, the preparation for christmas is just uh, it's a lot of work isn't it and uh, for us it's been a little, little extra been a little extra work also trying to get ready to go home What? can I, can i just share one thing uh, about yani uh, I first met Yani in Chile. I, I just want to share some One of the first things he ever said to me. And it's probably a good it's probably one of the reasons why, I'm, I'm, here the reasons why I'm, I'm here working with him today. I had just come back from a visit in America. And uh, and he asked me, so it was Did you have fun? It was it good, you know, America, Király? was a good place. Yanni gets, uh, yeah, <laughs> Yanni impulsív, And I was kind of feeling at the time like, it was a bit of a disappointing trip. And I I thought, you know, I'm never going to be Hungarian. This will never be my home. Uh, but I no longer feel like I'm at home when I go home. <laughs> you know, the hole that I left has, has gotten, has changed, you know? Hogy, uh, akkor is ürt érzek, And már. I've changed. Everything's changed. Az And Jill is shaking her head. Jill, She knows what I'm talking about. And you go like, where is home? because I And I, I told I told Yanni oh, it was good, yeah, but you know it was tough too. You It doesn't really feel like home anymore. And he just said to me. Uh, lucky you. You at least know your home is in here. And I thought, okay. És úgy voltam vele, hogy ez ja, igaza van. I, guess, I guess that's a és szerintem ez egy áldás. Because maybe, maybe, some people live their whole life in one city. A sok ember az egész életüket leélik egyetlen településem. In one village, Egyetlen faluban akár. In one country. Egy országban. And, and they might think, they might think toward the end of their life, this is my home. És a életük vele azt gondolják, hogy ez az én hazám. Itt vagyok otthon. But if you belong to Jesus, it's not. Jézushoz tartozom, akkor viszont ez nem igaz. It's not your home. Ez nem a te hazát. And that had nothing to do with today's Bible study. És ma is a Bibliát fogjuk tanulmányozni. Ez well, a történet is, hogy elmondtam ennek semmi köze a bibliotanulásunkhoz. But uh, I just wanted to share De el akartam okay. mondani nektek. Uh, John 8. János evangélium 8. Fe, 8. fejezet. Uh, when Yoni asked me to teach, I had planned to skip this and just teach you Chapter Nine. Which is one of my favorite chapters in all the Bible. Because in that chapter you have a, a man born blind. a van egy And Jesus spits in his eyes. Now that's gross. Oh, you don't have to. Azért ez elég megrázó have élmény a embernek a szemében. And uh, just imagine you're, you're blind. People are talking about you and you hear. Ah, what did he do? És akkor hogy vak vagy, az emberek mondják, hogy vagy látják vagy hallják, hogy szembe szembeköpnek és akkor hát megbotránkoznak hogy mit ez vele. and then. And then... Azt mondja neki, ennek a vakembernek egy hang, akit nem is lát, hogy kimondja, csak hallja a hangot, hogy mennyi most meg a szemet. De a nap végére, he's face-to-face with Jesus, worshiping őt. That's a pretty good day. But as I was preparing, I thought, these verses in chapter 8 are so rich. Még a gondolkodtam rajta a nyolcadik láttam, hogy a nyolcadik fejezetnek is nagyon egosztok a mondani valója számunkra and i hogy át tudom adni ezt a gazdagságot nektek uh, just a little background ez az előzményeket akkor nézzük meg tehát hèrleg fejlőben jézus felmegy a sátorok ünnepére and he's still there még most is ott van so everything that we've talked about in the last few weeks and really to the end of chapter 10 amiről most beszélni fogunk. egészen a tizedik fejezetig, az mind néhány hetet foglal magába, és az mind Jeruzsálemben történik. this is about six weeks before his death. És most ott tartunk, hogy 6 hét van hátra az ő haláláig. Jesus always said, it's not my time. It's not my time. He knew that he had a time to go. És mindig mondta azt, hogy nem jött még rá az idő, mert tudta azt, hogy mikor lesz az ideje annak, hogy ő felgyen áldozva. a a És uh, itt ahogy olvassuk majd az ő a zsidókkal, meg a zsidóvezetőkkel, akkor lehet látni, hogy úgy tűnik, hogy igazából uh, itt próbálja őket felbosszantani. Tudja, hogy ide el fog. He wants to make sure that people know what side they're on. És szeretné, biztos lenni abban, hogy az emberek tudják, hogy ő melyik oldalon áll. And he goes up to Jerusalem, and I think he just keeps talking openly. Felmegy erőzsára, és beszél? To when the Passover comes, they'll reason. Annak kérdekébe hogy amikor a husvét eljön, akkor legyen nekik elég indokuk okuk arra hogy ők el, hogy elkapják őt. So, we're going to start here in chapter 8 verse 31. Tehát 8 fejezet 31 vers. And this is just a continuation of what uh, Balázs taught last week. És az annak a folytatásáról a Balázs múlt héten tanított. Says, Jesus therefore was saying to those Jews who had believed in him. 31. 31. es vers Így szólt akkor Jézus azokhoz, a zsidókhoz, akik hittek benne. It seems látjuk, hogy voltak itt zsidók, akikhez Jézus szólt, és itt vártak rá. és elkezdtek hinni benne but their their faith was somewhat superficial so he took uh természet volt he he didn't want them to remain shallow in their faith nem akart ahogy az ő hitükben gyengék maradjanak he didn't want them to hold on to their um, other uh, preconceived ideas of who the messiah is nem akarta hogy a hitük sekélyes maradjon és megmaradjanak egy bizonyos elképzelésben hogy messiásnak hogyan kellene And, I, and the same is true for all of us today. És ez valamennyire hasonló verünk kapcsolatban is. I Mind mean, you believe in Jesus to some extent you're here, right? Mind én mindannyian valamennyire hiszünk Jézusban. But who here can say that they don't have some idea of God in their head that didn't really come from the Bible? <laughs> De ki, ad, aki azok, akik észlelünk, elmondatja, hogy van olyan, vagy nincs olyan fejében olyan gondolat isterről, ami nem igazán bibliai. How many times do we do we say, you know, I think God is Blank, blank, blank. És hányam mondjuk azt néha, hogy hát én úgy gondolom hogy Isten ilyen, meg olyan. And Jesus doesn't want us to hold on to those prejudices or those ideas. Jézus nem akarta ezeknek a hogy megmaradjanak azokban az előítéletekben, amelyek a fejükben voltak He És minket sem szeretne, hogy Isten egy ilyen rácsukjuk. And many times in our lives things happen, és gyakran van az életem, hogy bizonyos dolgok megtörténnek velünk és azt mondjuk, hogy hú, hát nem is tudtam, hogy Isten ilyen. És ahogy az időt telik egyre jobban megismerjük Istentet, egyre több tapasztalatunk ezt vele kapcsolatban. És ez önnek így is kellene alakulnia. Jézus mondja, ő If you abide in my word, then you are truly disciples of mine, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Now, this is a major, uh, I mean, this is a phrase that people use for a lot of things, in politics, and Whatever. nagyon gyakran használnak az élet más területén is politikában más dolgokban. The truth will make you free. And so today's message is really all about freedom. What does it mean to be free? And Jesus uses some heavy words here. He uses knowledge. You shall know. Have you ever have you ever considered, you know? Knowledge. How do we know things? És gondolkodtunk e már azon, hogy mi az ismeret, hogy hogyan ismerünk mi dolgokat. Uh, I know we were all taught in school that we can only know things uh, if we receive them through our senses. És mindannyian út uh, iskolában út tanultuk, hogy akkor ismerünk meg valamit, hogyha az érzékeinken keresztül tapasztalatokat szerzünk vele kapcsolatban. Or, if we could logically Come to a conclusion, if we could think. Vagy logikai, lákképverési tartalom gondolkodunk valamire. Uh, but other than that, we can't know anything. De más különben nem tudunk semmit megismerni. And uh, but I I wonder. Én csak gondolkozom. <laughs> fact, I'm I'm pretty sure that the Bible says that that's not how we know things és uh, meggyőződésem, hogy a Biblia arról beszél itt, hogy uh, nem csak így lehet megismerni dolgokat. There's a lot of things we know that we can't touch or feel, right? Tehát van attól a moment, amit nem tudunk, megérinteni, nem tudjuk, láthatogatni. A lot of things that we know that we can't really logically explain. Sok minya nem tudunk logikailag megmagyarázni. Uh, we have to take other people's word for it. We we we we accept the testimony of other people. Tehát szükségünk van bizonyos ismeretekhez, ahhoz, hogy más emberek tanúskodjanak ezzel kapcsolatban? This, this a with, with Gyakran ez megtörténik, amikor az utcán találkozom, nem hívőkkel. Well, Megkérdezik, hogy Jézus, hát honnan tudjuk, hogy ő egyáltalán létezett? We'll never know about the real Jesus. Nem is tudunk igazából semmi konkrétumot Jézussal kapcsolatban. And I, and I try, to, I try to show them that the Bible was written by eyewitnesses és mindig megpróbálom elmagyarázni nekik, hogy a Bibliát, azt az szemtanúk írták. And if nem fogadjuk el az embernek a tanulni akkor nem nem el rengeteg más dolgot sem. If we can only know what we experience, then our knowledge is very small. És ha csak a saját tapasztalataink alapján ismernénk meg a világot, akkor nagyon keveset tudnánk. De ez nem így van, mert elfogadjuk más embereknek a tanúskodásait. Tehát ha hiszünk Jézusban, akkor mi ugyanígy úgy ismerhetjük meg azt, hogy elfogadjuk Istennek a, a beszámolóját, amit úgy hívnak, hogy... Kinyilatkoztatás. Mert ebben a világban élünk és ebből a világból nem tudunk betekinteni, abba, hogy mi van ezen a világon kívül. I, I watched the Discovery Channel for like a half an hour the other day. néztem egy KB a Discovery csatornát, And they were talking about black matter. És a fekete. A sötét anyagról volt szó. And, and they, they were talking about um, the possibility that maybe there's not one universe, but many universes. Arról beszélgettek, hogy lesetleg lehet, hogy nem csak egy univerzum van, hanem van több is. And they were talking at great length uh, about theories that are so far from reality that nobody can prove them. És nagyon sokáig beszéltek olyan elméletekről, amelyek igazából senki nem tud bizonyítani. Beszélgettek az univerzumunknak az alakjára, hogy az most lapos -e? Or is it shaped like a tire. Olyan, mint egy gumiabroncs? Nobody really knows. Igazából senki se tudja. And they even said the same thing. From our where we're standing. We can't really know these ugyanezt mondták, hogy mondták mi ami ezt nem tudjuk megismerni. és meggyőződésem, hogy ez az amiért sok ember a például a Földön kívülieket keresi. People are looking for, Be, are looking for you know, commu, transmitted communication in the in the, in the in the universe, right? In, in space. Hogy antennák figyelik az univerzumot, a világűrt, hogy hátha találnak valamit. Because they know that we can't know the truth. Nem tudják, hogy ott ahol mi élünk innen az igazság nem ismerhető meg teljes mértékben. We can't answer the big questions of life from where we are. a mi kis pozíciónkban nem tudjuk megválaszolni az a nagy kérdéseit. We, we need somebody to tell us. valaki szükség van, aki ezt elmondja nekünk. We need a Martian, a little green guy, to come and tell us. Kell egy, mars lakó, egy kis zöld ember, aki elmondja nekünk hogy mi helyzetet. Why we exist? Hogy, miért vagyunk ezen a Földön? Miért élünk? How the world started? Hogy kezdődött a világegyetem? But I wonder if the little green Martian knows how, how he came to existence. <laughs> De nem tudom, hogy egy átaló kiszöld emberke tudja, hogy ő, ő hogy lett. Or how, he, how he came hogy Mi, mi, mi hol lettünk, hogy ő hogy lett? Lárd, ő ő tudja. The, the, if you want to know something, you got to have revelation. Te vanamit szeretné igazán megismerni, akkor akkor erről kérend és kinyilatkoztatás kell. You, you got have, have, have revelation, and revelation for the believer is God csak egy hívő számára Istennek a beszéle Jesus words uses the words truth. igazság. You know what is really real? Ami igazán tényleg valódi. Theories aren't necessarily truth. Elméletek azok nem szükségszerűen igazak. Uh, opinions aren't necessarily truth. Vélémnyek sem feltétlenül igazak. But what is really real? De ami igazán tényleg valóságos és valódi. You do you want to know the truth? Akarjátok ismerni az igazságot? Jesus Jézus azt mondja, hogy az igazság megszabadít bennünket. És mondhatjuk akkor jó, Jézus, én szeretném tudni az igazságot. Szeretnék szabad lenni. Szeretnék független lenni. Szeretném azt csinálni, amit Szeretnék Amit csak akarok. We'll talk about freedom in a little bit. Maybe that's not a good definition of freedom. Most of us beszélünk, de látod, hogy nem messze jutok egyes uh, definíció. <laughs> so how do we know the truth? Honnan tudjuk az igazságos? And be free. És a szabaddáttess. He uses these other words abide. <haz> uh, más szavakkal. To abide in his word. <haz> hogy, uh, az, uh, beszédét befogadjuk. We should receive and abide in his word. Az ő, ő beszédére befogadjuk, és alávetjük magunk, magunkat annak. Itt a szó az, hogy ő, elbefogadjuk, az nem csak azt jelenti, hogy befogadjuk, hanem az, hogy meg is maradunk benne. That we should live with the word of God. Együtt élünk Istennek a beszédével. Us, Körbevesz bennünket. Us, bennünk van. If God tells you one little thing, ha Isten mond valamit kicsit dolgot, obejj akkor engedelmeskedj neki. And don't obey him once. és ne csak egyszer engedelmeskedj neki. Don't, don't times. és ne csak tízszer engedelmeskedj neki. But continue on in that obedience. folyamatosan maradjál meg az engedelmességben. I the author, but there was a, an Nem emlékszem, hogy írta azt a de valaki írta előt hogy hogy hosszú engedelmesség. In the same direction. Ugyanabban az irányban. That's Jézus erről beszél. So what we, abide in? we abide in his word. És minekkel magunkat az ő beszédének. And, uh, And then he says that we are truly his disciples. That azt happens when akkor ebből eseteben igazán tényleg az ő tanítványai leszünk. Now one of these talk about these words a little bit because I think there's some people who even Christians who say, you know what? I'm too busy. I don't want to abide in his word. És erről beszélünkkel kicsit már sokkal ezt tényleg azt mondani, hogy annyira elfogadt vagyok, hogy nem érek rá arra, hogy az ő igéineket folytatabám engedelmeskedjek. In fact, they really don't even want to be his disciple és gyakran az az oka -e hogy nem is igazán akarsz a lenni. For me to be a baptized Christian. Tehát megeléged azzal, hogy te csak egy megkereste you know, vagy. With a passport to Van egy út a mennybe. That's all. That's all I really want. És ennél meg is állsz, ezzel megelégedsz. You know, like like Szeretném tudni az igazságot. Akkor it nem rólam it's szól. Nem az én bűneimről szól, akkor érdekel. I'd really like to know the truth about Gerge. tudni. S so I could talk about him. So I could talk about him. Úgy, hogy, hogy róla. Right? But, but the truth about me, I'd rather keep that a secret. De sejtetem, magaval kapcsolatban, inkább hagyjuk tartsuk titokban. A szabadság, az sounds good freedom i be free. szabad lenni hmm maybe i should rethink this. Még gondolkodnunk kéne. De, before, before we before you rethink it de még újra gondolod, before you decide that yes you do want to be the disciple of Jesus, tart, Jézusnak tanítvány lenni Let akkor letem letem Szabadság nem csak szabadnak lenni valamitől. You know, like you graduated from school and so you're free from school, right? akkor iskolából már szabad vagy, nem megszabadultál nem? You know, um, you know you And you sell it finally. Eladod? And you're free from és that szabad car. vagy, megszabadultál tőle vége. Right? You move out from home, you're free from your parents. És végre, a leíttől szabad vagy szabad élsz. You divorce your spouse. spouse. ó, oh, akkor szabad vagy. Át csak ezt akartam, hogy szabad legyek végre. But biblically, freedom is not only the freedom from something. It's also the freedom to something. a Biblia értelme a szabadság. Nem csak szabadnak lenni valamit, hanem szabadnak lenni valamit megcsinálni. Because the because we are not autonomous beings De nem vagyunk autonóm önálló független lények autonóm független önálló önálló so he used all all the all the synonyms that i could think of <laughs> we, we are dependent beings did you know that De függő lények vagyunk tudjátok hogy ez mint jelent we we are dependent on things we, We are not free. Függünk dolgoftól, nem vagyunk szabadok egyáltalán. Hányan tudtátok dönteni mikor szülesztek meg például? Where would you be born? meg? What color your hair would be? színű legyen a hajad? In fact, most of us didn't even our például volt nagyon sokan, nem is döntöttük el, hogy ki legyen a barátunk. You know, when we were kids, we didn't look hmm. iskolás gyerekként nem néztünk körül, akkor aki is választak. Now there's a wise one over there. Ott van egy jó felszrác, akkor majd... I see, I see the, the spirit of wisdom is on him. Látom, hogy a bölcsesség szelleme rajta van. I, I want to be his friend. Én szeretnék a baláttjelendő. You know, Nem nézünk körül és nem mondjuk, hogy. He looks like he needs a good friend. Hogy ő is ő belőle is jó barát lenne. Oda akkor majd barátkozom. No, rá. we don't do that. Nem nem így csináltuk. Right, if you remember back to school, you just hung out. Tehát, ha nem, ö, emlékszel rá iskolába, akkor csak úgy úgy történt, hogy összejöttél valakikkel. Yeah, that's összejön. It just happens. Csak úgy történik. The people that, that offend you the least become your friends. Az, akik a legkevésbé bosszantanak, azok általában barátaid lesznek. Maybe that's how some of us chose our, our spouses too. <laughs> Tehát, a, a házastársunkat is úgy választottuk. Well, we've been dating for a year and she hasn't offended me. Tehát éveken keresztül legyőt, működtye, dolgoztál vele és lámpkiderült, hogy nem nem bosszant, talán ki akkor. Maybe we jó. should get married. Ha mire hálás vagyunk saying? We we are not free. Láttátok, hogy nem vagyunk szabadok. And Jesus is gonna gonna say here that um, that we're we're actually slaves to something. Sírdusz azt mondja itt egy helyen, hogy akkor tulajdonrabszolgák vagyunk. And in the words of Bob Dylan, you're either a slave to Satan or you're a slave to God. So It's so one or the other. Mogy Okay. I'm glad that the clock stopped. Do you remember do you remember the story of uh, uh, Joshua, right? No, Joshua Emlékeztek jó történetére? Imádkozott, hogy a nap megálljon, hogy a csatát meg tudják nyerni. Imádkoztam én is, hogy az óra végre megálljon. So that I could tudjak beszélni és ne vedjétek késre. De ez csak egy verset fogok dolgozik. Uh, we're going to see three areas that, uh, that the Jewish people and Jesus have a conflict. Three areas where they, they misunderstand each other. The first one is the concept of freedom. And so they answered him, We are Abraham's offspring. We have never yet been enslaved to anyone. És neki, Jézusnak, zsidók, vagyunk és soha nem voltunk szolgálni How is it that you say you shall become free? És hát, hogy a szabadokká lásszátok? This ez an interesting thing for them to say. Az érdekes dolog volt. Because the Jews had been enslaved in Egypt. Mert a zsidók rabszolgák voltak Egyiptomban. The Midianites and the Edomites. A Medyaniak és az Edomiták nagy lapszolgai is voltak. Filistéin, a babyloniák is már útla mukoláhatottak őket. They've been enslaved by more kinds of, by more countries than you visited. Yeah. Tehát sokkal több ország volt viláttúlúlatod, és abszolút tartom, mint bárki országban te jártál már riadban. And at the very time they were under under the Roman yoke. És ekkor pedig a római fődömlnek a dánjú másodlag tértek. But maybe they were talking in spiritual terms. De lehet, hogy ők meséltek. Maybe they hogy mondták, hogy Jézust az igazságról beszél, beszélsz nekünk, mi azt tudjuk, mi az igazság. Because God told Abraham the truth. Megmondta Abrahamnak az igazságot? Were Abraham's sons? Abraham megmondta a fiainak. We've never followed false teachers. Mi soha nem követtünk hamis tanítókat. Worshipped idols. Nem imádtunk bálványokat. sound like the history of Israel? Nem így lemes látjuk József történetét éppen. No, it's the opposite. They always were struggling with false religion. Na, ez nem mód igaz, mert ők folyamton hamis vallásokkal bajlódtak. In fact, I read a I read a book that had to do with uh, witchcraft in the time of Jesus and Paul. Ez az olvastam egy könyvet, amely a boszorkánsságról, varázslásról szólt Jézus és Pál idejében. And there are all these little amulets, uh, you know, bracelets, necklaces, uh, charms that they found from és rengeteg time period. találtak, ilyen amuletteket, nyakláncokat, karkötőket azokból az időkből. 100% of them have some kind of És szinte mindegyiken, a zsidó feliratok voltak. The name of Solomon. Solomon neve. the some kind of Jewish or And in the Book of Acts, we, we meet Simon, who is a Jewish sorcerer. <laughs> rengeteg uh, zsidó time, volt, a zsidó And the occult were, were widespread practices within the we meet Simon, who is a Jewish a kánszák varázslás okult tudományok nagyon csereszköveben élték a zsidók között. So, I have no idea what these guys are referring to. nem is értem, ezek a emberek miről beszéltek Jézusnak. But Jesus is going to set them straight here. De Jézus tovább mondja, nekik a Bizony, bizony mondom, nektek, hogy aki bűncselekszik, a bűn szolgája. Jesus says, és mondja, hogy not nem Rómától kire megszabadulunk a római birodalomtól, hanem a bűntől. És nem csak azért bűn, mert nem csak az elkövetett bűnök mind cselekedetektől, hanem magától a bűntől. And nagyon fontos, ezt tisztázni a saját életünkben is. Tehát nem csak azért vagyunk bűnösök, mert rossz dolgokat csinálunk, hanem azért csinálunk rossz dolgokat, azért követünk el bűnnel bűnösök vagyunk. This, ezt meg kell értsük, mert ha ezt nem értjük meg, we'll akkor az lesz a végé, hogy azt látjuk, azon kapjuk magunkat, hogy próbáljuk a bűneinket így kordában tartani. If we see that our only problem with God is that I drink too much. Hát ja, tó hogy gondoljuk, Isten, ez az a problémája velem, hogy sok túl sokan iszom. I look at too much porn. Túlsok pornót nézek. That I'm too angry. Túl haragos vagyok. That I gossip too much. Én túl sokakat Then what we'll do is just manage it. Akkor megpróbáljuk, majd ezeket valójában korrigálni. We'll we'll say, okay, I'll keep it under control. Akkor azt mondom, hogy jó, akkor megpróbálok kicsit kevesebbet csinálni mindezekből. Yeah, and I'll try to keep it megpróbálom úgy más csinál hogy senki ne lássa. Titokban tartom majd valahogy. And we think that if it's, if it's not visible, és azt gondoljuk, hogy nem látja senki. That we're okay. Akkor rendben van. azt mondja Jézus, hogy a probléma az, hogy ők a bűnnek a rabszolgái voltak. And we don't need to just it. So nem elég csak kordába tartani. We need to be free from it. meg kell tőle szabadulni. How does that happen? És hogyan történik ez meg? The slave does not remain in the house forever. A nem marad a házban örökre, But the sun remains forever. A fiú marad ott the Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok tak. You know, sok ember aki ragaszkodik a bűnéhez. Just managing it. És csak úgy próbálja kordába tartani. And they won't remain in the house of God forever akkor nem fogok Isten házában maradni, because if they love their sin more than God, mert a jobban szeretje a bűnét mint Istent, akkor a bűn fog győzni. But the son remains in the house forever. A fiú az rökre a házban marad, mert ő bűntelen. he és ha ő éveket, akkor te valóságosan szabad leszel. I know you are Abraham's offspring verse 37 yet you seek to kill me because my word has no place in you. Harmantatashvest tudom hogy Ábraham utódai vagytok de meg akartok ölni mert az én igémnek nincs helye bennetek. I know you belong to Abraham you have this great heritage. Tudok hogy Ábrahamot származtok és utódai vagytok nagy nagy szer örökségetek van. But you're not acting like Abraham's kids. De nem úgy viselkedtetek pindábrahamnak a gyermekei. I speak the things which I have seen my father the things I've seen with my father therefore you also do the things which you heard from your father Jesus is uh, you know, he's, he's getting close to really offending them Jétus, uh, őket már meg, meg yeah. he says this over and over I didn't come of my own Őménég ugyanis mondja, hogy nem nem a saját magam nevébe jöttem. Came from the father, hanem az atyától jöttem. I do what he he he tells me to do. És azt, csinálom, amit ő mondja, hogy csináljak. I say what he tells me to say. Ugyanis mondnom kell, mondja, hogy mondjak. In the same way, you just do your father's will. És te csak a ti atyatok akaratácsorak csítetek. And here we see a, a, a second um, a second area where, where the Jews have a different opinion of themselves and what Jesus has. Úgy tűnik, látszik, az a második terület, ami a zsidóknak teljesen más áláspontja volt mint Jézusnak. First we saw that they thought they were free but they're not. Ez az első látott, hogy ők gondolták, hogy szabadok, és nem is voltak szabadok. And the second problem is that they think that their Abrahamic heritage makes them right with God. Soha második probléma, a második terület az, hogy ők az gondolják, hogy az ábrahámi örökségük őket Isten előtti kázzá teszi. 39. es vers. Ezt mondták neki, ami a ténk Zábrahám. got the right. We're part of the right family. Tehát mi a megfelelő családból származunk? We're okay. Rendben, is vagyunk akkor. Haven't you heard Jesus that we're the chosen people of God? mi vagyunk Istennek a kiválasztott népe. We're okay. What are you, what are you talking to us about these things, miért beszélesz ezekkel, hát akkor rendbe vagyunk. Jesus answered them, "If Abraham's children do the deeds of wait, if you are Abraham's children, do the deeds of Abraham." She just asked for us hogy <coughs> like, "Hábrahám gyermekeivel voltatok, Ábrahám cselekedeteit tennétek." He says He says, "I'm sorry to offend you. I I didn't know you were Abraham's kids." Erre nem azt mondja, hogy ja, én nem tudtam, hogy Ábrahamnak a gyermekei vagytok. Mert hát nem úgy viselkedtek. Sometimes with my boys, you know, I say, remember, you know, who your daddy is. néha a gyerekeimnek mondom a fiaimnak, hogy ne felejtsd hogy az apátok kicsoda. Mert ti hozzám tartoztok. Te az én gyerekeim vagytok. So, so act like that. <laughs> What are what are the deeds of Abraham? There's one in particular that I think is really, uh, really important. Van egy bizonyos, amelyik nagyon fontos lenne, Genesis, Genesis 18. Az hát a uh, 1 Mózes 10, uh, ban uh -huh. We read that The angel, the Lord, which is probably Jesus, Azt olvassuk, hogy az Úrnak az angyala, aki lehet hogy Jézus volt. Shows up at Abraham's tent with two other angels. Két másik angyalralt együtt. And what did Abraham do? mit akkor? They arguing with, him, like, uh, like these are with Jesus? Mint ezek az emberek Jézussal? Did Abraham think, oh, if I could get him drunk, he'd fall asleep, and then I could... <laughs> Abraham, him, to to he, he, saw, he saw, these these angels men the Lord and he ran after them. Van em lát, angyalokat, embereket nem tudjuk mit és oda elej futott. sátrába. Let me feed you. Hadd vendége meg benneteket. Hadd mossam meg a lábaitokat. Hadd hallgassam meg, hogy mit akartok mondani. mondjátok el mit, mit ígértek a számomra. És tudjuk, hogy a Biblia Ábrahamot a hitatjának nevezi. Ugyan hibázott dolgokban, de mégis ő erről híres, hogy a hit a hitnek az embere volt. He believed hit Jézusban. And these guys are not doing that. nem ezt csinálják. Verse 40 says, but as it is you are seeking to kill me, a man who has told you the truth. akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. is Jézus mindig az igazságot mondta in then verse 41 but you're doing the deeds of your father here's the second time he says this mindatjátok, And finally they're going to ask the question well who do you think our father is? Mi ki apánk? They said we were not born of fornication we have one father even god. nem egy van az Which by the way is a bit of a bit of a stab at Jesus. Egy kicsit egy ilyen szúrás Jézus felé. We hogy mi nem születtünk. Like you? Mint ahol esetleg legte. Hallottuk, hogy kicsit túl hamar születtél meg. és Maybe jo <laughs> Maybe Joseph isn't even your father. Le, nem, is az, nem is az apád. Know. Nem is tudjuk. Who's your father? Ki a te apád? And in this they say God is our father. So mondják, a mi atyánk. Jesus, who, what are you trying to say? Mondja, well, if God were your father, hey, says Jesus, atyátok, you would love me, for I came from him. Uh, Verse 42. Jesus said to us, me, because I came from I came from him. Why do you not understand what I'm saying? Mert uh, hallani sem bíztatok az én igéimet. Is it because you cannot hear my word? Ja, ja, miért nem értetek az én beszédemet, mert hallani sem az én igémet? You know, sometimes we talk to people and, and, uh, and they just don't understand because there's something in their spirit which is closed. És uh, van gyakran hogy beszélünk emberekkel <coughs> Isten dolgairól, és uh, látjuk hogy nem igazán értik, mert valami van csukva a I have a friend named Jamie, and I've I've probably spent more times talking him about Jesus than anybody. A Jamie nevű sokat többet beszéltem neki már Jesusról, mint Hours and hours and hours. Órákat, hosszú órákat. And it seems like he almost understands. Ki, hogy már valókat, And he's not dumb. De nem hülye, tehát He reads a lot of books. könyvet olvas. In fact, one time I said, "Jamie, I'm just tired of answering your questions. You need to get a Bible and read it for yourself." És igazából egyszer mondtam neki, hogy egy Bibliát is olvasd. He said, well I did that. I'm already in the book of John. És ő mondta, hogy én ja, meg, olvasni a bibliát, János evangéliummal elkezdtem. De But there's something in his spirit which is deaf. De van valami lelkében, ami süketet egyelőre. And unable to hear the word of God. Nem képes meghalolni Istennek az igéjét. He understands it here. Darts nem megérti az agyában. But he doesn't believe it here. De itt lent nem műnületre benne hit. And maybe the one thing that's missing is that knowledge of what Jesus said sin. Slehet ugyanakkor az egész problémának a kulcsa azt, hogy a hogy Jézus mondja a bűnnek az ismerete. If, if Jamie, my friend, is unwilling to see himself as a sinner, ez a Jamie barátom nem hajlandó magát bűnös emberként tekinteni. He has no, he has no need for a savior. Nem érzi, úgy, hogy szüksége lenne megváltóra. And the Bible may make sense to him, but it's not for him. A Bibliát, Bibliát érti, de nem érzi, úgy, hogy az neki szólna. And that's these guy's problem. They didn't see themselves as sinners. Esetleg az embernek ugyanaz a problémája, hogy nem érezték, úgy, hogy bűnösöknek lennének. But Jesus is, gonna, is gonna really offend them right here in verse 44 he says your father is the devil és es ben idős te nagyon keményen beledömögö a, a lelkivilágukba, a ti a az ördögön származtok. It's almost as if Jesus trying to shake them. Jézus megpróbálja, megpróbálja őket fölrázni. Your father is the devil. Az atyátok az ördög maga. And you do the deeds or the desires of your father. És az atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. There's really Sokat kell beszélnünk a vágyakról, ami bennünk vannak, mert a vágyaink igazából azok mutatják meg, hogy kik vagyunk, hogy mi van bennünk. Without Jesus our desires are, are really for Jézus nélkül a vágyaink azok igazából az önfenntartás célozzák. A for pleasure. Vágyaink azok az élvezetet célozzák. Fame. Hírnevet. Our desires are completely hedonistic, Hedon, hedonisták a Köszönöm. Which means that we want to enjoy as much as we can, and we want to be hurt as little as can, as possible. Ami azt jelenti igazából, hogy a lehető legtöbbet szeretnénk élvezni és a legtöbbet szeretnénk ártani. That's the way we live our lives, right? És az életünket így éljük, nem? But when Jesus gives us a new heart, He gives us new desires. And I think it's really good sometimes to really question yourself: What is my deepest desire? It's is my deepest desire just to be rich. You probably won't remain in the faith. <laughs> What's my greatest desire? To greatest desire is To be famous. Mi azért én nagyobb vágyam, hogy híres legyek. Valószínűleg my greatest desire just hogy akkor sem fogsz a hitben maradni, hogyha az a vágyad, hogy csak úgy fön tartsam meg magamat. Ezek a vágyak általában mindig bűnökhöz vezetnek. De if your deepest az hogy isten megvicörítsett. Ha legmélyebb az, hogy Isten megvittsööd. Akkor meg fogsz maradni hitben And your deeds will be the deeds of God. És a tetteid Istennek a cselekedetei lesznek. Your will be the of God. A hozzáállásod Istennek a hozzáállásod fog tükrözni. Go ahead and read it until the end of chapter uh, from 44 to 47. Olvasok el 44 47. 47 uh, okay. uh, ti atyátoktól az ördöktől származtak, és atyátok akarjátok teljesíteni. Embe gyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságba, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja a magáiból szól, mert hazug és a hazugság atja. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisznek nekem ki tud rám bűn bizonyítani az igazságot mondom miért nem hisztek nekem Aki az Istentől hallja, hallja az Isten beszédeit ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok tehát ez néhány szó szóval sátánról, alól hazuk and a murderer és gyilkos he wants to kill everything he touches tehát amit csak hozzáér, is meg akarja ölni And Jesus here says that your deeds look like Satan's. Szilősítasz, hogy a a cselekedetek azok nagyon ördöginek látszanak. From verse 40, you're planning my murder. <haz> 40-es vást pelátjuk, hogy meg akartok engem ölni. Also from verse 40, you despise the truth. Szintén negyvenes 40 40-es hogy i uh, hate the truth. A do you lohate igazságot. Verse 42 You hate God's messenger. forty you don't believe God's word. Verse 49 you don't believe God's word. you dishonor his son. And verse 55 you says, you don't know not God. you don't know God. He says, Your attitudes, Your actions, they look more like you Satan, they look more satanic than they do godly. And by this time, I think they're probably pretty angry. They're the forty-eight, 48, they say, do we not Rightly say that you are a Samaritan and have a demon? nem jól mondjuk, hogy szamáriai vagy te is ördög van benned. You know if they a az Jézussal szemben, úgy hogy Maybe mondják, hogy Például sajnos néha citokszóként használják, hogy cigány vagy például. Tehát egy megsértetté vált. És annak is szánták sértésnek. De azt mondták, hogy démon van benne. A Biblia azt mondja, hogy Jézus tele volt szentélekkel. Tehát nem, hogy démon nincs benne, hanem tele volt szentélekkel. And maybe with this they were saying, you are crazy. Jászmondanám, hogy a te tétje annak, hogy bolondúl. Jesus answers, I do not have a demon, but I honor my Father, and you dishonor me. But I do not seek my glory. There is one who seeks and judges. Truly, truly I say to you, if anyone keeps my word, he shall never see death. És Jézus erre úgy válaszol, hogy ö, bennem nincsen egy nőrőg. én tisztelem az anya, az én anyámot, ti pedig a engem. Én nem keresem a magam dicsőségét, van aki keresi, és ő majd itt Mond, Bizony, hogy én mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halálozó. Jesus is szó confident in who he is. Mi hogy ő kisoda. He doesn't, he doesn't, he's not offended that people call him names. Tehát, őt nem foglalkoztatja azt, hogy az emberek milyen mondanak róla. Because he knows who is. tudja, ki az ő atya. And he says. You know, your hearts, by the way you're acting, it seems your hearts are being pricked. Your consciences are being pricked right now. És a az, az, az válaszol nekik, hogy the, It seems that your consciences are being pricked by what I'm saying. Hogy a lelkismerteteket piszkálják, amit mondok. There's one who seeks and judges. There's, there's, there's a judge mert van, van bíró aki megítéri a cselekedeteket. He És a lák is hogy bűnösök vagytok és nektek szabadságra van szükségetek. He says If you keep my words you'll never die. az én beszédeimet, akkor nem fogtok meghalni. The Jews said to him, we now know that you have a demon. Abraham died, and the prophets also died. And you say, if anyone keeps my word, he shall never taste death. Surely you are not greater than our father Abraham, who died. The prophets died also. Whom do you make yourself to be? A mondták, neki vers. Most már tudjuk, hogy van benned. Abraham meghalt, a próféták is meghaltak. ha valaki megtartja az az nem meg a halál vagy aki meghalt. is meghaltak. magadat? He basically said. Uh, All these people who spoke the words God, És azt mondják itt, hogy az összes ember, aki a történelmünk során Istenek az beszédét szólt, az meghalt, hogy akkor te mégis mit gondolsz, hogy miért, miért tartana meg, meg, te beszéled bennünket a third issue where they had a different, different, of Itt jön a harmadik terület, ahol nagyon eltér az álláspontjuk a és az uh, that, that these Jews had a different prophetic outlook. a egy más prófétai látása volt. Okay, let me just uh, we'll just read a little bit more and it'll be clear. Uh, if I seek my glory my glory is nothing. It is my father who glorifies me of whom you say he is our God. And you have not come to know him but I know him. And if I say that I do not know him, I shall be a liar like you, but I do know him and keep his word. hogy is egy ha azt mondanám, hogy nem ismerem, lennék de én ismerem őt és az And then he says, "Your father Abraham rejoiced to see my day." And he was glad. és hogy mondja, hogy Ábrahám atyátok újjongott azon, hogy meglátja az én napomat, meg is látta és örült is. See, there there are some uh, references in the book of Genesis about Abraham that make me very excited. Okay? És a ö, egy mozes könyvében vannak bizonyos <coughs> általások Ábrahámról, amelyek engem nagyon érdeklő izgattották eztnek. That may help us understand this. Amelyek lehető segítenek azt megértani, miről van itt szó because God revealed himself to Abraham in Genesis 12. And Moses followed him. És Mózes is követte. In chapter 15, 15 versben, vagy vagy fejezetben, Probably about 20 <coughs> years later. <coughs> Talán 20 évvel később, Mose, uh, I'm sorry, Abraham is uh Complaining Tehát nem Mózes, hanem Abraham. Húsz évvel később körülbelül panaszkodik Istennek. You promised these things, but I still don't have a son. nekem sok minden, de még fiam sincs. And God, kivitte says, took him out of his tent a sátrából Abrahamot és megmutatta neki az érnek a csillagait. And he said, Abraham, can you count? És stars. Csmegek az Abraham számolni a csillagokat az égen? I don't think so. Ábrám mondja, hogy hát nem hiszem. There's a lot of them. Rengeteg van. Just imagine how many a palesztiniai sivatagban mennyi csillagot lehet látni? You know, without smog, without city lights. Tehát uh, smog, füst, városi világítások nélkül. Nem tudom, exangeli mond. Men, mennyi van? And God basically says, these are all the people I love. Mondja, hogy ezek mind azok az emberek, akiket én szeretek. These Jelképezik azokat az embereket, akiket meg akarok menteni te keres keresztül. What I neked ígértem, az nem igazáról szól. And I believe that it was. I believe that it was that time in which God told Abraham you're going to have a son. És úgy hiszem, hogy Isten ebből a pillanatban mondta ki Ábrahámnak, hogy lesz fiája. He's going free us from our sins. minket a bűneinkből. Aki going die for our sin, for your sins. I'm sorry, not our meg fog halni a bűneitekért. And I think that's what what Jesus says, he saw my days and he rejoiced. Jézus erre mondja, hogy Ábrahám látta az én napomat és örült. And I, and I think that, okay, this is a bit going a bit further but I think, I think sometimes you know, we hear the, the words of God and we don't always get it right. És tovább megyünk, hogy van Istennek a becsület halljuk, de igazából nem fogjuk teljesen föl. I, I think when in, in, in Genesis 22 when God tells Abraham to sacrifice Isaac. 22 mondja Isten Ábrahamnak, hogy áldozza föl a I think one of the reasons why Abraham did it Like this was because he thought maybe this is the sun. Mert lehet, egy oka annak talán, amiért ezt megtette is engedenesket Istennek, mert azt gondolta, hogy ed lesz az a fiú, ő majd feláldoz, és aki meghal hal bűnökért. The book of Hebrews already tells us that Abraham had faith that his son would rise from the dead. a azt olvasuk, hogy Ábraham abban, hogy a fiát, akkor az föl fog támadni. wonder if Abraham had this ex, this great lehet, hogy Abraham azt várta nagyon erősen, hogy az ő fia Izsák lesz a megváltó. he'll take care of the sin problem. És megoldja ezt az egész bűn problémát. And he's going to come through me. És rajtam tőlem származik. And Sarah. És Sárától. And here he is. És itt van, hát Izsák. And God az. just told me to go sacrifice him. most mondta, föl. Is near. Itt van a megváltás közel van. And he goes up. Felmegy a hegyre. Isaac gets on the altar. Izjákot fárasztja zoltára. Tez <gül> fiatal gyerek még. And before he puts the knife in him, God says, stop. És minél ott leszúrna, Isten szól, hogy This isn't the one. Ez a fiú nem az a fiú. This is just a picture of what will happen later. Ez csak egy kép annak, hogy mi fog később majd történni. I actually think that this explains a lot of strange things in in Genesis. Szerintem ez nagyon sok dolgot megnyráz, ami nem érthető a egy mózos könyvében. I've often thought how could Cain kill his brother? Például, hogy, gondolkodtam, hogy hogyan tudta káin megölni a testvérét. De tudjuk azt amikor bűnbe estek a Ádám és Éva akkor Isten szólt Évának. And he said és life is going azért, nehéz lesz és fájdalmas. But you're going to have a son. egy fiad, aki will crush the A fejére. Az Éva élete nehéz lett és fájdalmas. She had menniük a édenkertből, és született egy fia. Hoppa! Soon. Adam, pack your bags. Maybe we csomagolj a törvészetünketünk a kertbe. I just have this feeling that Cain probably grew up as a bit of a spoiled somebody, you know. úgy nőtt föl, mint egy ilyen mellőzött valaki. olyan ember, akivel kapcsolatban olyan elvárásokat támasztottak, amíg igazából nem ő volt és akkor we understand és akkor az történik, hogy az sacrifice az áldozatást, a az övét, meg nem. So it's not about me. Nem is én vagyok. He kills his brother. és az öcsiét. Okay, this is a big tangent. a detour. nagy kitérő volt. But what I'm trying to say is that the bible in the old testament is full, filled with people who had a messianic expectation rengeteg olyan találkozunk akiknek they believe what god said that there will, there will be somebody who comes and kills the serpent and pays for our sin and brings freedom szabadságot we want that Cioè, It's mal. God's will. We agree with it. We want it. Ez Let az it be today. Is, meg, I, is, they had this expectation. And these people don't. Ezek az emberek meg nem. Because Jesus says, Abraham saw my day and rejoiced. But you. Angry, de te mi harag, haragosak vagytok, Keserűek vagytok, You're not with the Nem vagy egyet az üzenettel. You're offended. a like you you me. Csak úgy mint Kain, meg akartok engem ölni. És meg akarjátok ölni azt az embert, aki Istennek a szembejében kedves. Instead hogy megtérnétek. Uh, the Jews therefore said to him: You are not yet 50 years old, and you say, you have seen Abraham. es erre ezt mondták neki: 50 éves sem, vagy és láttad Abrahamot. Man, vagy crazy. Abraham lived thousands of years ago. van Abraham több ezer évvel ezelőtt élt. And you say you, you've met him? És azt mondod, hogy te találkoztál vele? And Jesus said truly truly I say to you before Abraham was I am. Nekik. Bizony -bizony mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. And they understood this to be a declaration of his divinity. És ők ezt egy értették ugye az is, is, isteni ö, származásnak egy ö, kifejezése volt jézus récéről. They considered it blasphemy. És azt ők istenkárolást takintették. It's a reference to to uh, második mózes három. <laughs> Ugyan ez a kettő mózes 3. fejezetének a útja vissza. When Moses asked the burning bush, who are you? Ahol Mozes megkérdezi az égő csíp csípkábokat, hogy ki vagy te? I am that I am. És az a válasz, hogy én vagyok, aki vagyok. And it made the Jews so angry, that in verse 9 they picked up stones to throw at him. Ezért nagyon megharagottak a juzokok, és köveket ragadtak, hogy megkövezzék. But Jesus hid himself, because his time hadn't come yet. De Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. <coughs> Mert nem jött még az ő ideje. I am. Én vagyok. There's a difference between I became, And I am. Különbség van akadat, hogy én lettem valami vé vagy az, hogy én vagyok. Like I can say I became. hogy én valami vé váltam. And that I am. És most vagyok. But Jesus is the only one who can say I am. Csak Jézus mondhatja azt, hogy én vagyok. Throughout, all of time. fogva. Because he never became. Mert ő, ő sohasem lett valamiből. He never became. nem vált valami He always was. Ő mindig volt. And always will be. Mindig is lesz. This is the strongest declaration from Jesus that He is God. Ez a legerősebb szimbóluma annak, hogy Jézus isten. And the people understood it and they wanted to kill him. Az emberek ezt megértették és meg akarták ölni azért. And we see through this whole chapter, we see the people they contradicted Jesus. Látjuk az egész felszöbbőről, hogy Jézusnak ellen mondtak. That they uh, that they um, uh, they tried to insult him. Még próbálták a They denied what he said. Nem hitte azt, amit mondott. They even started using sarcasm. Ki is gúnyolták? And in the end, it led them to violence. És a végén még erőszakhoz is az And violence seems to be the last stage for defeated people. úgy néz ki, hogy a uh, legyőzött embereknek az utolsó próbálkozása. People who've lost the, the, their ability to reason. Elvesztik a, a józan eszüket. They've lost the argument. Nem tudnak már érvelni. The egy, egyetlen módja, hogy győzhessenek, az pedig az, hogy megöljük. And that's what they try to do here. És ezt itt megtenni. So really Ha próbálj meg összekötni a, az első és az utolsó megállapítást. Az első azt mondja, hogy e, engedjetek az én beszélemnek. You az igazságot és az övesség az bejelenteket. And I a legfontosabb, amit Titus elmond magáról az, hogy én Isten vagyok. Abiding in, the, in this Word of God is believing that Jesus is God. istenek Istenekastab beszédet, hogy Jézus Isten elfogadjuk, akkor az végül is azt fog jellemzni, hogy hiszünk Is that an important thing for Christians to believe that Jesus is God? Fontos ez, keresnival számára, hogy elhigyék, hogy Jézus Isten. I'll be quite honest with you. Sometimes I think, and sometimes I think you think that this is just theology. Összinterjúzak hozzátok. Én úgy gondolom, és szerintem ti is néha úgy gondoljátok, ez néha csak teológia. Yeah, yeah, Tehát, hogy persze így hogy Jézus Isten. But it make any to my life. De igazából az életünkön nem változtat semmit. Really ez mutatja, hogy nagyon önzőek vagyunk. We've in the of our, our lives. A saját életünknek a középpontjában mi magunk vagyunk. Is only in as much as it makes my life better. És a csak annyira tartjuk fontosnak, amíg az életünket jobbá teszi. Do hogy én mit, miről beszélek? But Jesus is God. Jézus maga Isten. It's who he is. Ő Isten maga. And we need to abide in that word. És e, ezt a miasztakig kell fogadjuk tőle. We need to dwell on it. És ebben meg kell maradjunk. Think about it. Gondolkodnunk kell erről. Trusted. Biznunk kell ebben. First of all, Először is azért, mert az ő dicsőíti. It gives him glory. Dicsőséget ad az neki. And that's appropriate. és ez, ez így van rendjén. If I were to think something different about than was really true, ha Richiről én másképpen gondolkodnék, mint a valóság. I know Richie says he's 20 years old. Te tudom, hogy Richie 20 éves. That makes no difference in my life. Az én életemre ez nincs hatással. He's here to serve me. <laughs> mert itt azért van hogy szolgáljon engem. And you know, maybe, maybe he's not. De lehet, hogy nem. Maybe Lehet, hogy csak azért gondolom, ezt, mert Ádám mondta nekem, hogy ő 20 éves. And and I 20 birthday és uh, richet én nem dicsőítem azért, mert ő 20 éves esetleg meg önnek im van. October 6th, right? Október 6. -án. And and I don't honor him on that day. És azon a napon nem fogom dicsérni, dicső, dicsőíteni. És okay, so it's important in our relationships. No, we, we we believe the truth about each other. És fontos a kapcsolatunkban, hogy mi tudjuk egymással az igazságot és aztál is and is de Jézust megdicsőíti az, amikor mi elhiszük róla az igazságot, hogy ő maga Isten. That we proclaim him as God. Hogy azt, kinyilvánítjuk azt, hogy ő Isten maga személyesen. És itt egy érdekes dolog van az egész Bibliával kapcsolatban. Is it, when we get the priority right? Hogy az prioritá, prioritásokat jól állítjuk. prioritásokat jól állítjuk. Jézus az első az életünkben. First, az ők az első az életünkben. What happens? Mit történik? We realized that it's all very practical. hogy nagyon gyakorlati. We that it benefits us. Rájövünk, hogy ennek haszna van a számunkra. It benefits us to, to believe in Jesus as God. számunkra az előnyös, hogyha elhiszük Jézusról, hogy ő Isten. Because then we realize that He alone has the authority to forgive. Ez azért, mert akkor rájövünk, hogy neki van egyedül arra hatalma, felhatalmazása, hogy megbocsásson nekünk. I can't your sins. Én nem tudom megbocsátani a ti bűnelyiteket. Más ember sem tudja a bűnelyiteket megbocsátani. Még egy nagy ember, akár Mózes, sem tudja a bűnelyiteket megbocsátani. But God can your sins. De Isten mert tudja bocsátani a bűneiteket. If Ha Jézus less than God és ha Jézus kevesebb, mint Isten akkor mi mindig a bűnnek a rabszolgái vagyunk. Believing that Jesus is, is God helps us understand what love is. hogy Jézus maga Isten, akkor tudjuk azt, hogy mi a szeretet. Because we can receive the, the teaching about the triune God. Mert akkor el, el tudjuk fogadni a uh, Isten hármasságáról szóló tanítást. That there is one, that God is one. Isten egy. But there are three who are God. De mégis három személy. And when the Bible says azt mondjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet. It means that before God ever created Isten megteremtett volna bármit is. akkor knew már akkor is tudta, Gott nem a szeretet. God was not a lonely Nem volt egy magányos Isten. Akinek meg kell teremteni bennünket, hogy szerethessem. I think that codependency, right? Mert a ö, pszichológia ezt úgy nevezi, hogy kölcsönös Right? No, that's not God. De Isten nem ilyen. Before He created you, téged, teljesen tökéletesen állt maga saját Mert ők hárman vannak. And they love each other. They each other. They glorify each other. Dicsőítik egymást. In the between Father, Son, and Holy Spirit, there is no sin. A acafius kapcsolatában nincsen bűn. Perfect unity. Tökéletes egység van. And our language is so weak to this. És a az nagyon ö, kevés és gyenge az, hogy ezt el tudjuk magyarázni. But if we think that God is one, de ha tudjuk azt hogy Isten egy, and Jesus is less than God és vagy azt gondoljuk hogy Isten csak egy, és Jétus pedig kevesebb mint Isten? I wonder if we can truly believe that God is love. Akkor nehezen tudjuk elhinni azt hogy Isten maga szeretet? Because what would He know of love without us? Mert mit tudhatna Isten a szeretetet, nélkülünk? Knowing that Jesus is God, abiding in this word. A tudjuk hogy Jézus maga Isten és ezt az elgyerthez elfogadjuk tőle? We know that Jesus will judge. Akkor tudjuk, hogy Jézus meg fog ítélni bennünket And we should fear him. és akkor félnünk kellene tőle because he, our... he can not only kill our bodies but he can throw our souls into hell Mert nem csak a testünket tudja nem csak arra van hatalma, a testünket megölje hanem akár a lelkünket is bepotatja a gehennába if god then his opinion matters és ha ő isten akkor az ő véleménye nagyon is számít if he's god then what he says his word it's not just a suggestion But it's a command. Ha ő Isten akkor az ő szavai nem csak javaslatok hanem parancsok. And doesn't that make life a whole lot easier? És ez az életet sokkal könnyebbé teszi. If we would just take his words as commands and just do them. És mert ha ő szavait nem fogadnánk el parancsként akkor nem tennénk. Meg. It would bring so much freedom to our lives, it? Pedig nagyon nagy az az életünkben. How much energy do we waste on trying to figure out what to do? Mennyi energiát elpozorolunk azzal, hogy megpróbáljuk eltönteni, hogy mit csináljunk? Moralizálgatunk, hogy akkor ez most jó vagy nem jó? Ha bűnküvetünk, akkor nagyon sok energiát költünk arra, hogy megpróbáljuk magunkat igazolni. No, he commands, we should obey, we should... We don't need és nem hogy most a az most jó vagy nem jó. just do it. Csináld meg all power is his. Az, ő, az övé minden erő. If, if Jesus God then all power is his. He can help you. Did you know that? Jézus so maga Isten, akkor minden erő is hatalom az akkor hát ki tud segíteni, tudod? we think we have to help ourselves, we have to do it ourselves. Gyakran azt gondoljuk, hogy nekünk magunkunk igen segítenünk. We we És azt gondoljuk, hogy nem merdünk meg in Isten segítségre folyton becsöngetünk, hozdajnik zavarjuk. Ha engedelmeskedünk Istennek, az Jézusnak a beszédében, akkor nem fogunk hazudni. And we'll also know that he's infinite. Tudjuk azt, hogy örökkévaló. And part of that means that we'll never exhaust the knowledge of Jesus. És ez azt jelenti, hogy Jézusnak az ismételte tudását soha nem tudjuk kimeríteni. Maybe some of you have been Christians for a long time, years. már hosszú az keresztény 20, 30, 40, 50 éve. But if you haven't learned something new about Jesus in a while. De ha nem tanultál még uh, semmi újat Jézusról, Go home and the menj haza és olvasd a Bibliát. Ask him to reveal something new to you. Kérd meg, hogy jelentsen ki valami újat a számodra. Because he's infinite. Mert örökkévaló, kimerítetetlen. Uh, Jézus az utolsó, ember, akirá, az utolsó személy, akire azt mondhatnánk, hogy unalmas. Följutunk majd a mennybe és látjuk őt. Akkor megértjük, hogy mennyi mindent nem tudunk még róla. De hogyan tudjuk Jézus megismerni? Back to that nice word, revelation. Vissza az a szép szóhoz, kinyilatkoztatásomként. Hát. He us. Ő kijelenti magát nekünk. When we abide in His word. Ha megmaradunk az Ő beszédében, we'll know the truth. Hát megismerjük az igazságot. We'll be free. és szabadok leszünk. Free from sin. Szab szabadok a bűntől szabadok a haláltól free from our old master satan szabadok a mi régi rabszogotartótól a sátántól and free to live továbbá szabadok vagyunk arra, hogy éljünk free to know the truth about god. szabadok arra, hogy megismerjük Istennek az igazságát free to worship the only living holy mighty god Szabadok arra, hogy dicsőítsük, imádjuk a egyedüli élő euh, fantasztikus nagyisten. Fantasztikus nagyisten. That's it. Free. Free, to do good. Free to do good. Szabadok arra, hogy jó cselekedjünk. Free to do good. Szabadok arra, hogy jók legyünk. Doesn't it feel good to do something good? You know, help somebody cross the street. Ever ever since uh, some of you know, I had an accident last year. was a uh, Anyways, it had something to do with a pedestrian and a, z and a crosswalk. It wasn't nice. Wasn't nice. But now I, I I actually look for people waiting at crosswalks. See, it used to be that I'll stop if I see them. But I never saw them. <laughs> Because I never was looking I them. Rájuk. And now, them. I never saw de most már jó érzés megállni. And let the mamas with their their baby strollers cross the street. Hogyan jönnek az anyuka a babakocsival átmenni az abram? See the old lady there with with her her bags. Across the street. It doesn't need a faskája az abram vesz látni. In fact, it's even good to see like skinheads with cigarettes, you know, kind of go like and just walk in front. I feel like Oh, it was De úgy néz egy mikor a a zsebrettával, engedem, hogy átmenjen az zebrán. Jó érzés. És we need we need to hogy készek legyünk arra, hogy ott cselekedjünk. És arra, hogy jót my, my És le szabad legyek arra, hogy megnézzem az órámat. Really Valószínűleg már a el elbeszéltem az időt. Christmas is here. Karácsony itt van a... a lot of talk about Jesus. Közelében sokat lehet Jézusról beszélni. Uh, I'm sure Discovery Channel and National Geographic will be full of all sorts of new discoveries. Biztos, hogy a Discovery Channel nem megál, ez a National Geographic teráleszt csupa csupa új felvilágítással. That Jesus uh, was not born in Bethlehem. Ami azt mondja, Jézus nem Bethlémben született. That Joseph wasn't his father. József. It was a guy named Gábor. <laughs> and he was a Hungarian, and, uh, and that he he didn't live in Nazareth, and he lived in India, India, and that uh, he wasn't even a Jew. He was Hungarian. Hungarian. Who converted to Buddhism? Aki áttért a buddhizmusra. És ott tanulta a gyógyítást. And that's where he learned all those nice that he said. But don't believe it. De ezeket ne higgyétek el. John was eyewitness. János szemtanú volt. Friends of the family, a friend of the family. A a volt. I'm sure he had a conversation with Mary. had a conversation More than once. More than he More than once. take care of Mary after Jesus died. Neki le, ö, ö, ö, Máriát, Mary, is it really true? It... Yeah, it's really true. Ez, ez van. John saw the miracles. He heard the once és már beszélt, hogy ez tényleg így volt, ahogy hogy ahol történt, ahogy mondják, igen tényleg így volt. És János azért itt az evangéliumat nagyot a vágya ezzel, hogy ezen keresztül ha olvasok, akkor elhigyük azt, hogy Isten Jézus maga Istennek a Fia. És ezek a versek amiket most átnéztünk, ezek teljesen tisztán erről beszélnek. És. Ennek az igények tényleg engedelmeskedik különösen ráadásul ilyenkor, ráadásul Let's pray. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük, hogy te Isten vagy. Hogy általad mehetünk az atyához. And téged. Elismerjük, hogy te visszatértél a korábbi dicsőségedhez. Nem, egy kis baba vagy korácsontáján. But you are in glory now. vagy. You are God. Te magad Isten vagy. And you deserve our every breath. És tiéd minden lélezetünk. Minden gondolatunk a tiéd. We love you. Szeretünk Téged. But we love you more. De még jobban szeretünk téget. We want to abide in your word. Uh, szeretnénk az igazságot megismerni. Even if it's bad news about us. Akkor is ha tartatok a számunkra a rossz híreket is. That we hogy megszabaduljunk a bűnöktől. And free to be children of God. És szabadok legyünk hogy Isten gyermekeivé váljunk. Szabadok legyünk a, a, annak a remélésére, hogy ez örökké való. Szabadok arra, hogy bemenjünk egy nap ennek a kapuin. In Jesus name we pray. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Amen.